En testua klimaalak eta kardogintzan zenolako eragina izan dezaken aztertzen ari gara eta pentsatzen dugu temperatura esan duzuzuk, ez egindako ba, ikerketa baten arabera ikusi da temperaturak igo egin dela gradu pare batean edo horrek bueno batetik mahatz gozuagoak lortzen ditu beraz alkohol gehiagota ba, bat eta gero pentsatzen dugu isturriteak eta direnean mahazietan eta horrekera izango duela eragina ez zenbat eta epelago orduan eta gehiago zabalduko dira edo edo ez daukaz ere ikusi hori da es es serikusio eta batez ere horra honekin esan dezake gud desagertu egiten dela berezko kontrol hori eta orduan berrestasun handiago daukatela bakteria horiek eta ontxo eta virus horiek matzak erasotzeko etmatzetan e, mastietan gaitotasunak e, sartzeko hori alde batetik eta beste alde batetik elden ezan dugu moduan gradu alkoholikoa gora egiten duenean eta ziotasuna bajatu hor lortuko dugu ardo bat baina sartzeko gaitasunik ez daukana alde batetik eta gero mikrobio aldetik korra dena, den artean esugarri horiekin ardo bat kutsatzeko arrisku asko sondiagoa da ba ulagua hori bai, bai. da. Bueno, yeah. baina norbait norbaiti mesedera egingo dio, nonbait nonbaiten ez dakite. Or, bai, orain yes. arte hori hori da ikusi den gausetariko bat, ez 20garren or, or, mendeko ikerketa horretan, horre izan dugu 1989ra artekoa zala aurreko 50 urteetan eh, jasotako datuekin, hor ikusi da eremu freskoetan ero freskoenetan hor mesedegarria izan dela, ez? E, ba, adibidez, ba Bordelen, Bordelen hordu hondiak egiten dira, ezta? Ta len, ba noizbeinka ba 6, 7, 10 urteetan ba ustadibik hain badalortzen zen. Ikusi da, berroketa marurtu ditan ustaldi bikainoiek areago egin direla, askoz begeiago izan dira, hori, logiko, hori diete, mesede egin diete hori da, ze hor horreguraldia fre, nahiko freskoa denez uh -huh. urtearen arabera ba, maatzak heltzen dira modu egokian, edo ez ez bakarri bordelena, adibidez nahiko gertu dagoen xampanen gauza bera gertatzen da, edo Alemaniako mastietan ez. Eremu hotzetan ba, bi gradoik mesede egin diote maatzariz, heldutasun eh, puntuak askoz obeak izan dira, baina kontuz Balorazio hori orain artekoa eremugetan, positiboa baldin bada ere, jarraitzen badute temperatura gora igoten, hor gertatuko dana da, eremu beroetan gertatu dana, ez da? Azidutasunak bera egingo du eta batesere Alemanian eta xampanen bordelen ezainbeste baita ere, baina batesere xampanen eta Alemanian, horre zergaitik dira xampanak eta, eta rislin matzarekin egindako ardoak hain onak eta hain bitziak, ba, azidutasun izugarria dutelako eta azidutasun horrek bera egingo duke temperaturak gora jarraitzen baduta, gora harritu kudu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 egora honekin izan deskagut dela ertu egiten dela berezko kontrol hori eta orduan berrestasun handiago daukatela bakteria hoiek eta ontxo hoiek eta virus hoiek matzak erasotzeko ematzetan e mastietan gaitasunak e sartzeko hori alde batetik eta beste alde batetik elden esan dugu moduan gradu alkoholikoa gora egiten duenean eta ziotasuna bajatu hor lortuko dugu ardo bat baina sartzeko gaitasunik ez daukana alde batetik eta gero mikrobio aldetik esegonkorra den eta orduan esugarri hoiekin, ardo bat kutsatzeko arrisku asko sondiagoa da bau hori da. Bueno, ba, baina bai. bai. bai, norbait norbaiti mesedera egingo dio, nonbait nonbaiten ez da gutxi. Or, bai, orain arte hori hori da ikusi den gauzetariko bat, es 20 or, or, garren mendeko ikerketa horretan, horre santu 1989 arteko azalak aurreko 90 urteetan eh, jasotako datuekin, hor ikusi da eremu freskoetan edo freskoenetan hor mesedegarria izan dela, ez? Eh, ba, adibidez, ba Bordelen, Bordelen hordu hondiak egiten dira, ezta? Ta len, ba noizbeinka ba 6, 7, 80 urteetan ba ustadilbi hain lortzen zen. Ikusi da, berroketa marurtu ditan ustaldi bikainoiek areago egin direla, ez, Askoz begeiago izan Hori mesede egin dieten mesede egin dieten horrek. Hori da, Ze, or, guraldia, fre, nahiko freskoa denez mm -hmm. urtearen arabera ba, maatzak heltzen dira modu egokian, edo ez. Ez bakarri bordelen, adibidez nahiko gertu dagoen xampanen gauza bera gertatzen da, edo Alemaniako mastietan ez. Eremu hotzetan ba, bi gradoik mesede egin diote maatzariz, heldutasun eh, puntuak asko zobeak izan dira, baina kontu Balorazio hori orain artekoa eremuetan positiboa baldin bada ere jarraitzen badute temperatura gora igoten hor gertatuko dana da goza bera, eremu beroetan gertatu dena esta hasidotasunak bera egingo du eta batez ere alemanian eta champanen bordelen ezain beste baita ere baina batez ere champanen eta alemanean hor zergaitik dira champanak eta eta rissling matzarekin egindako ardoak hain onak eta hain biziak ba hasidotasun izugarria dutelako eta hasidotasun horrek bera egingo luke temperatura gora jarraitzen baduta, gora jarrituko du Amaitu da entzungaia Aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan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 entzun testua Javier, eh, aier dikaiso, ezan moduz? Egertu. Adrianok esan omen zuen, e, garaia baino lehen arrazoi izatea erratzeko gutxegiteko, trompatzeko beste modu badela. Hori gertatzen altzaizue soziologei, ez dakit e, gizartea beste inor baino hobeto ezagutzen duzuelako diot, eta gizarteak behar bada ba, ez duelako erantzuten, zuek garbi-garbi ikusten duzuen horabide horretan. Bueno, nik usteote alde batetik, bada bueno, ba, ba, euskagula zenbait tresna, hor ba, lako sintoma batzuk edo da. eta horretara zuzendo ariaten da gure ekimena, baina nik esango nuke ez gauzela bakarrik soziologo konetan, eh? nik uste dute zatuaterako musika berak, literaturak, sineak, badutela ere horrelako perspikazia, esta? eta askotan, bortantena ikuspegi zientifikotik, edo bazken finean, novella batean egon liteken zientzatik, edo pelikula batean egon litekenetik, importantena izaten da, eh, desordenatuak dauden hainbat kontu, ba modu ordenatuan presentatzea, eta zartea bueno, ba, gauza guztia hauen artean lotura dagoz, eta nik uste otori egiten dugula, eta hori egiten dela, eta hori egiten duela, ba, nolabait, ba, baita perspikazia ondia duen jendeak. Eta lan horretan, Xabiare, zer ikusten du soziologoak, gainerako herritarrok ikusten ez duguna? Ba, normalen ikusten duguna da, ba, bueno, ba, beti dagoela aurrekaldearen atzean, atzekalde bat, ez eta behar ba da, baien deak, e, eguerak pairatu egiten ditu, baina askotan ez daki zergaitik gertatzen zaion, jartatzen zaiona, duz ditu, lotura guztiorek ikusten, ez da? Pasatu baterako, ba, ez dakite, makume batek orgo behan, e, amarko beko, amarretan ikusten badu, ba, etxera joan behar duela, semehala bakalean do delako eta oso guztura dago, eta berrezen harra geratzen da dizkidekin, ba berreak ez du, jakingo eta berroa ba desdiz guztureango da, etxera, ez da? Baina horren atzean, ba, egitura sozial oso batago, ez da? Ze seguren irsen ez du sufrituko, ba, nolabaiteko presioa umea kalean delako eta mapai, ez da? Ba, bueno, ba bezean gauden, eta ez dakigun ba, zer gaitik gauden, eta gainerak errudun ba, sentitu, horren atzean dauden fenomenuak e, zeintzutiren, ba, horrelako kontuak alegindu dargara, soziologok ez da, ikusi, zer logika jarraitzen duen, zehien guztiak prosa hitzegi du, baina askotan ez duk asertan jakin behar zen den gramatika gure lana da gramatika hori argitzea Xavier Aierdi kaso, zen moduz? Edarto Adrianok esan omen zuen, e, garaia baino lehen, arrazoi izatea erratzeko, utxe egiteko, trompatzeko beste modu badela. Hori gertatzen altzaizue zue soziologei, ez dakit, e, gizartea beste inor baino hobeto ezagutzen duzuelako diot, eta gizarteak behar bada, ba ez duelako erantzuten zuek garbi-garbi ikusten duzuen horabide horretan. Bueno, nik usteote alde batetik ba, bueno, ba, bada euskagula zenbait tresna, ba, hor sintoma batzuk edo interpretatzeko, esta? eta retara zuzendoa jaten da gure ekimena baina nik esango nuke ez gau selabakarrik soziologo konetan eh? nik uste dute zatuatelako musika berak literaturak, sineak badutela ere horrelako perspikazia azta, eta askotan bortantena ikuspegi zientifikotik edo, azken finean novella batean egon liteken zientzatek edo pelikula batean egon litekenetik importantena izaten da eh, desordenatuak dauden hainbat eh, kontu ba, modu ordenatuan presentatzea eta zatea, bueno, ba, gauzago hauen artean lotura da goz, Eta nik usteot hori egiten dugula, eta hori egiten dela, eta hori egiten duela, ba, nola bait, ba, baita perspekazia undia duen jendeak. Eta lan horretan, Xabiare, zer ikusten du soziologoak gainerako herritarrok ikusten ez duguna? Ba, normalen ikusten duguna da, ba, bueno, ba, beti dagoela aurrekaldearen atzean atzekalde bat, ez da, eta behar ba da, ba, jendeak e, eguerak pairatu egiten ditu, baina askotan ez daki zer gertatzen zaion, gertatzen zaiona edo ditu lotura guztiorek ikusten ez da. Pasatu baterako, ba, edakite makume batek hor gobean, hamar e, gobeko hamarretan ikusten badu, ba, etxera joan behar duela, semehala bakalean dodelako eta oso gustura dago, eta bere zen geratzen da dizkidekin, ba, ez du, jakingo eta behar ba da ez dirgusture ango da, etxera, ez da, baina horren atzean, ba, egitura sozial oso batago, ez da? Zeseguren ik zen ez du sufrituko, ba, nolabaiteko presioa humea kalean dodelako eta mapai, ez da? Ba, bueno, gauza ba, guzti horiek, eto, zer gauden, eta un, ba, zer gaiti langa bezean gauden, Gaitik den eta gainera gehu ba, errudun sentitu Horren atzean dauden fenomenuak Seintzutiren e, ba, Horrelako kontuak alegindu Argara, soziologok ez da ikusi Zer logika jarraitzen duen Ze guztiak prosa hitzegi den du Baina askotan ez dukazertan jakin behar Zinen gramatika Gure lana da gramatika hori argitzea Amaitu da entzun gaya Haukeratu dituzun erantzunak Idatzi beheko laukietan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 entzun testua Soraia Sanz de Santa Maria, Partido Popular buruzagiaren erabakia amaizan eta 11 egunera itzuli da lanera eta ederki arrotu ditu autxeak erabaki horrek ezta bai da bizi bizia dago zein mezu zabaltzen dio gizarteari empresariei, emakumeei ordezkari politikoek jokabideak e, edo ordezkari politikoen jokabideak ez luke eredugarri izan behar, eskubidei kalte egiten die, eskubide oietaz ez baliatzeak, bueno, hori da, maiganean, e, dagoen ez tabei da, dakiguna da, Parti Populara isilik dago momentuz, esan ez, bueno, hori arazo personal badela, e, dakiguna erditzen naturala deitzen dena izan zuela, bularra, ematen diola Iban aurrari, semeari, bere zenarra, e, estatuko abokatu aurra ere, aitatasun bajaren amairu eguna kartuta dagoela, ama ere etxean duela, eta profesional bat ere bai iban zaintzeko. Bueno, susmatzen dute eh, esango didazuela, Zoraia kamasi hazteko amatasun bajartzeko eskubida duela, baina eskubidak eskubide direla eta erabakiala ez, hori ere eskubidea dela, ez? Ni asalatu nahu, eh? baina asalatu nahu horren inguruan sortu den eh, zala handi horrek, Ez? E, Sae de Santa Mariak berak eginduenekin ekintza edo erabaki horrek zer islatzen duen. Baizik horren inguruan sortu den ezta eta ematen diren argudiek. oraindik ere e, amatasunaren inguruko zekit, diskurso zar berri horretan aletxo handi bat e, jartzen dutela. Demagun alderantzizko kasua ezta. Demagun Zoraia saez de Ma, Santa Mariaren ordez, Zoraio saez de Santa Maria dela eta bere emazte arditu dela. Ba, autoeskundeak baino egun lehenago. Eta demagun alderantzizko erabakia hartu duela. Hau da, lau hilabeteko e, aitatasun baja hartzea. Eta orduan polemika egongolitzateke eta justu kontrakon horazkoan egongolitzateke gizonezkoa delako. Eta bere aitatasun eskubidea ba, ejertzitu duelako e, nola baita ezta. Hori batetik. Bestetik, e, Soraya Saedo Santamariari egintzaizkion kritiken artean. Eta horrek guzten hau e, erabate ospinduta da, botere gosez ari dela. Hau da, bere botere nahiak eta bere karrera profesional horretan aurrera egitea ez dakit edo nahi handiagoa sortzen diola, bere bere semearenganako duen maitasuna baino, ez? Hau da, Ba, maitasun horren gainetik jartzen duela botere gose hori. zenbat eta zenbat e, gizon e, dira egoera beretan auto hori egin dutenak. eta haien kasuan normalean esaten dugu zerbitzu publikora jartzen dutela beren burua. Eiten dugun mm -hmm. irakurketa beti izaten da positiboan ez da? Edaki nirri guttzeko di zuen. Niri dai, de, dai, dai. Nere planteamendua da, amatasun baja hartzen denean e, erabakitzen da edo esan gutu hori planteamendua egina dago ama batek edo aita batek duten eskubidea bere aurrarekin, eztakit, e, gozatzeko lau hilabete hoietaz edo planteamendua da amatasun baja plantatuta dago, pentsatzen delako ume horrek behar emozional batzu dituela bere bizitzaren lehenengo e, hilabetetan? Sorraia, saenz de Santa Maria, Partido Popularreko buruzagiaren erabakia. Ama izan eta amaika egunera, itzuli da dalanera, eta ederki arrotu ditu hautsak erabaki horrek. Ez da, bai da bizi-bizia dago, zein mezu zabaltzen dio gizarteari?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 bajaren amairu eguna kartuta dagoela, ama ere etxean duela eta profesional bat ere bai iban zaintzeko. Bueno, susmatzen dut eh, esango didazuela, Zoraia kamasi azteko amatasun bajartzeko eskubida duela, baina eskubidak eskubide direla eta erabakiala ez, hori ere eskubidea dela, ez? Ni asaldatu nahu, eh? baina asaldatu nahu horren inguruan sortu den eh, zala parta handi horrek, ez?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 Hau da, bere botere nahiak eta bere karrera profesional horretan aurrera egiteak, eta kitkitzik edo nahi handiagoa sortzen diola, bere bere ganako duen maitasuna baino, ez? Hau da, ba, maitasun horren gainetik jartzen duela botere goze hori. Zenbat eta zenbat e, gizon e, dira egoera beretan auto hori egin dutenak. Eta haien kasuan, normalean, esaten dugu zerbitzu publikora jartzen dutela beren burua. Egiten dugun mm -hmm. irakurketa beti izaten da pozitib goan, ez da. E, ez dakit, nire nire planteamentua da? Amatasun bajartzen denean e, erabakitzen da edo, hori planteamentua egina dago ama batek edo aita batek duten eskubidea bere aurrarekin, ez da, get, gozatzeko lau hilabete oietaz, edo planteamentua da amatasun baja planteatuta dago pentsatzen delako ume horrek behar remozional batzu dituela bere bizitzaren lehenengo e, hilabetetan. Hamaitu da entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan. Amaitu da enzumenaren zatia.